Capitolul al doilea al cărții Vederea lui Dumnezeu la Sfinții Părinții ai Bisericii și consecințele în viața noastră Acesta este titlul Prima subsecvență, 2 cu 1, extazul ca fundament al gnoseologiei ortodoxe, al cunoașterii ortodoxe Pentru Sfinții Părinții ai Bisericii Universale, vederea lui Dumnezeu nu e un concept gol ci o cunoaștere nemijlocită a vieții lui Dumnezeu Detaliile extatice din Cărțile lor nu se înscriu într-un proiect de catalogare, se arbă de -a unor concepte scripturale și nu sunt invenții personale cu ei simbolic prin care au dorit să ilustreze relația pe care au cu Dumnezeu. Cercetarea onestă a operelor lor ne duce la constatarea faptului că extazul era o realitate duhovnicească pentru ei și că el nu le era nici de cum străin. Când discutăm teologia experimentală a Sfinților Părinte, ne ocupăm de fapt cu trăirea duhovnicească exigențelor dogmatice sau cu experiențe care atestă că vederea lui Dumnezeu este o realitate teologică abisală. Dar, în același timp, observăm că vederea lui Dumnezeu nu este o experiență lejeră, confortabilă, ci este o consecință a unei vieți duhovnicești plină de exigențe personale. În capitolul de față vom căuta să detaliem ideile enunțate anterior, bazându-ne pe textele părinților. Vom căuta să facem exemplificări cât mai diverse, fără o cronologie riguroasă a Sfinților Părinți Citați, dar din care să reiasă că extazul este o experiență fundamentală și universală a vieții duhovnicești a Bisericii. 2, 1. 1, Vederea ca intrare în supra supraluminos. În întunericul supraluminos, o sintagmă a Sfântului Dionisio Rupagitul, teologul și Sfântul Părinte al Bisericii, care de vreo 3 secole încoace a fost atât de discreditat și atât de minimalizat și de, de, de hulit de către teologi heterodoxi și ortodoxi în ultimul timp încât ca teolog onest îți plânge inima când vezi așa ceva și când te gândești că pe viitor s-ar putea să se mulțească în rândul ortodoxu acești sfinți minimalizați, desfințați care să nu mai reprezinte nimica sau care, sau supra căruia supra căruia să... Uh, Uh, inițiem un monopol al uh, al desfințărilor un monopol al cenzurărilor să instaurăm vis-a-vis uh, -vis de ei o stare de dușmănie de, de aversiune tulburătoare și am citit în mare lucruri care se spun împotriva Sfântului Dionisiu Aropagitu nu am făcut încă o lucrare sistematică cu toate aceste neurozii spuse la adresa sa însă literatura pe care am citit-o împotriva Sfântului Dionisiu Aropagitu prin care persoana și opera sa sunt desfințate, considerat nu un scritor din secolul I, cum spune tradiția ucenica Sfântului Pavel, ci pe secolul V-VI, socotit ba neoplatonic, ba uh, un, uh, un, un un fals teolog sau un teolog nereprezentativ pentru biserică, când Sfântul Dionisio Ropagito este un teolog normativ pentru toți mari teologi ai Bisericii. Sunt o Ioan Damaschin, sunt Grigorie Palama, sunt o cu Alefesului, sunt Fotie cel Mare, pentru alți mulți teologi și Părinți. Și toate aceste lucruri sunt aiuritoare, când le observi, ca ortodoxi, să nege, să desfințeze niște sfinți părinți pe care sute de ani creștinătatea ea cinstit și care sunt în sinaxarele bisericii, în calendarul bisericii. Sfântul Dionis Opagitu este pomenit pe 3 octombrie în fiecare an. Așa că a te lupta cu un Sfânt și a fi ortodox și în același timp mi se par lucruri cu totul și cu totul incompatibile. și nu își pot nega Sfinții, ci pot numai să se umilească în fața lor și să învețe de la ei cum să se curățească de patim și cum să se Sfințească. Nu poți să negi pe Sfinții Dumnezeu și în același timp să te numești ortodox. Pentru mine Lucrurile acestea sunt incompatibile. Începem lectura textului, 2.1.1, deci vederea ca intrare în întunericul supraluminos, adică în intimitatea lui Dumnezeu. Sfântul Dionisia Ropagitul e primul părinte apostolii care inițiază în înțelegerea extazelor scripturii, dar în același timp ne explică realitățile extatice ca unul care le-a experiat el însuși. Mărturile sale despre vederea lui Dumnezeu autentifică realitatea duhovnicească a experienței extatice și în același timp explică în termenii Sfintei tradiții tainice transmise ierarhic, adevărul extatic al Scripturii. Pentru Sfântul Dionisie Dumnezeu e în același timp monadă și triadă, adică ființă și treime de persoane, care comunică cu oamenii prin străluciri, iluminări corespunzătoare analogii corespunzătoare elamses elamsesin elamsesin corespunzătoare lor <coughs> străluciri luminări adică vederi dumnezești. Dumnezeu ni se revelează nouă din marea străbire de și noi putem să ne umplem de lumina sa însă, spune autorul nostru chiar dacă dumnezeirea iese din bunătate spre a se împărtăși acelora Sfinților Comuniunii, totuși aceasta nu iese, Dumnezeirea, trăimea, nu iese din existența sa nemișcată după fire, după ființă, și din stabilitatea ei proprie. Adică nu se produce, produce o schimbare în Dumnezeu prin uh, economia sa iubitoare față de oameni, însă ea luminează elampii E lampii, ea luminează trăimea tuturor celor îndumnezeiți, a tuturor sfinților, după măsura lor, după măsura sfinților, sunt luminații, măsura Sfinții sfinților sunt luminații în cunoașterea teologică, însă în ceea ce privește propria ei ființă și existența sa, nu se mișcă nici de cum dumnezeirea, trăimea. Discuția despre vedere și luminări Dumnezeu un loc comun în teologia dionisiană. Dionisie vorbește de cele trei stadii ale îndumnezirii omului ca despre o împărtășire de har, care ne curățește de neștiință. Căci și curățirea de patin, că și luminarea și de săvârșirea nu sunt altceva, spune el, decât participare metalimpsis meta, metalipsis, metalipsis la cunoașterea Dumnezirii, căci aceasta, cunoașterea dumnezeirii ne curățește de neștiință, de acnias, prin faptul că ne dăruiește cunoașterea Sfințirii desăvârșite a noastră. Însă observi că autorul nostru nu vorbește despre o neștiință epistemică, ci despre o neștiință ontologică acumulată prin patimile care ne strică sufletul, iar cunoașterea este pentru el totuna cu Sfințenia fără a nega, teologică magazinată cognitiv, se ne vorbește de acțiunea fundamentală pe care o are vederea luminii divine pentru un creștin ortodox. El afirmă că Dumnezeu luminează prin însă și acea cunoaștere dumnezeiască, prin care curățește și cunoașterea avută anterior, că cunoașterea avută anterior prin, prin citire sau prin auzirea teologiei de, în biserică de la alți oameni. Extazele sau ton, fanotaton miiseo, sfințirile luminoase, sunt organele prin care Dumnezeu acționează în viața noastră și lucrează curăția în cei care își sfințesc viața. Cunoașterea cât și curăția nu sunt pentru Dionise concepte morale sau filosofice, ci realități ontologice existente în aceea care văd pe Dumnezeu pentru că au o viață sfântă. Vederea lui Dumnezeu e posibilă pentru că noi nu accedem la ascunsul lui Dumnezeu, la ființa sa, ci la puterea sa dumnezeiască începătoare, ite, arhichii, dinamis, la lumina sa. Discrerea luminii divine ca puterea lui Dumnezeu existentă în tot ce există este copleșitoare la Sfântul Dionisie. În capitolul al 13 din erarhia cerească acesta spune puterea dumnezeiască începătoare, adică harul, lumina dumnezească, străbate prin toate nereținută, prin toate lucrurile, existențele, ființele, fiind nereținută, fiind, neputând fi oprită, și pentru toți aceasta e nearătată, nu numai ca una ce este mai presus de orice ființă, ci și ca una ce trece motainic ascuns prin toate cele traversate de către, adică prin lucrările pe care ea le providențiază. Lumina dumnezească bădrunde în toate și susține toate, pentru că este lumină, lumina începătoare și mai presus de început a Tatălui. Tine che iperarhion tu te arhicu patros fotodosian, iar Tatăl este singurul izvor al Dumnezeirii mai presus de ființă, cel care naște pe Fiul și de pe Duhul Sfânt. Mon in pighi, singurul izvor, tis e perusiu Teotitos. Al, al Teotitos este Dumnezeirea mai presus de ființă, e perusiu. Pentru Dionisie, trăimea este cea care ne strălucește în extaz pentru că este începutul sfințeniei și a bunei urânduiri interioare, ea treimea pe baza acestei unii nemijlocite cu slavă lui Dumnezeu, autorul nostru vorbește de cunoașterea statornică, fără dubia lui Dumnezeu și de începutul sfințenii. Prin vederea lui Dumnezeu, noi ne sfințim în chip Dumnezeu și unitar, dar începutul sfințirii noastre este Sfântul Botez, unde ni se dăruie lumina lui Dumnezeu. Atunci fiecare primește lumina ca pe un semn, simiu, care îl îndumnezește și îl introduce în comuniunea în dumnezeiți. De aceea, autorul nostru este categoric în departajarea catehumenilor de cei botezați, catehumenii, cei care sunt învățați, dreapta credință pentru a primi botezul și cei botezați, cei care au fost deja botezați, adică cei luminați de Dumnezeu, <coughs> cei plini de har. Catehumenii, spune Sfântul Dionisie, nu au nicio existență dumnezească, adică prin nașterea dumnezească, apotexin, Teon, adică nașterea dumnezească, prin botezi. Numai tainele în bisericirii botezul, umirungere, oharistia, sunt introducerea noastră în lumina lui Dumnezeu, pentru că sfintele taine sunt în Dumnezeitoare și lucrează sfințenia în dumnezeirea celor care se desăvârșesc. Tineran, ton telumenon, telumenon, în dumnezeira, Teos... Cei care se desăvârșesc, on telumenon, teosin, fiind în Dumnezeirea cei er... er... care se lucrează, erurguse, care lucrează, teosin. Cu alte cuvinte, vederea lui Dumnezeu la Sfântul Dunis, are pe de o parte... Fundament sacramental -o eclesial, adică prin Sfintele tainere bisericii, iar pe de altă parte, fundamentul experiențială experiențial nevmatologic, adică prin simțirea harului dumnezeesc Ambele sintele taine și harul, bineînțeles, intersectându-se în viața sa și neexcluzându-se reciproc, primul fundament al extazului, adică primirea Sfintelor taine trebuie urmat de același în Dumnezeitoare. Tocmai de aceea, în discuția despre taina Sfântului Mir, în care acesta vorbește despre momentul primirii Sfântului Duh, de cel a bia botezat, autorul nostru spune, dar sălăjluirea producătoare de bună mireasmă și desăvârșitoarea Duhului Sfânt, fiind tainică, arito-tatin, arito-tatin, se cunoaște cu mintea, de cei lăsați să primească Dumnezească, Sfințire duhovnicească, și împărtășirea dumnezeitoare prin mintea lor. Cel botezat trebuie să vadă într-o cunoștință în mod extatic zlava lui Dumnezeu pentru ca să cunoască cu adevărat pe Dumnezeu, iar vederea lui Dumnezeu este ridicarea la viața lui Dumnezeu fără de care nu poți cunoaște fericirea dumnezească. Că spune Sfântul Dionisie, fericirea dumnezească, itia macariotis, este plină de lumină veșnică desăvârșită și care nu are nevoie de nicio desăvârșire, că este curățitoare, luminătoare și desăvârșitoare cele trei trepte ale îndumnezeirii. Vederea lui Dumnezeu este absolut importantă pentru un creștin ortodox pentru că este cea care te umple de sfințenie. De frumusețe duomnicească pentru Dionisie, Dumnezeu este cel care creează frumosul și el izvorește frumusețe, fiindcă se tuturor într-o lumină întreită adică lumina cea a, a, a celor trei postasuri, celor trei persoane ale dumnezeirii, ale treimii. În extaz avem parte de lumina nemăsurată a treimii, de lumina ce umple de strălucirea dâncul nostru, de lumina ascunsă tainică, crifiul fotos, crifiul ascunsă tainică, fotos, lumină, crifiul scotos, lumina ascunsă tainică a lui Dumnezeu, pe, pentru că o vedem cu mintea în nostru și nu în afara noastră, interioritatea, interioritatea vederii luminii dumnezeiești punctată, punctat atent de Dionisie atunci când spune că Dumnezeu umple ochii noștri înțelegători de lumina acea una și neacoperită, una a dumnezeirii. Sau atunci când afirmă că sufletul care s-a intră într-o unire neînțeleasă cu razre luminii neapropiate care nu are nevoie de ochi, vederea interioară a luminii umple ființa noastră de hard, de nestricăciune pentru că drumul nestricăciunii începe acum și se continuă în veșnicie condiția noastră de oameni istorici nu este un impediment pentru Dumnezeire, atâta timp cât Logosul Dumnezeu s-a întrupat și s-a făcut interior firii noastre Isutis mas egegonii Fiseos acum trăim extazul, extazul ca pe un lanț mult luminos polifotu siras care atârnă din vârful cerului și ajunge la noi și pe el suntem ridicați spre lucirile mai înalte de razele muluminoase, actinon marmarigas marmarigas actinon razele la plural muluminoase, luminoase marmarigas și această înălțare extazul prin duhul, la cele de sus ale lui Dumnezeu, adică la vederile Dumnezeu, mută pe oameni de la închipuiri, fantezii despre Dumnezeu și închipe una sau alta, însă prin estează ajung la cunoștința cea una, adevărată, curată și unitară a lui Dumnezeu, umplându-i de singura și unica lumină a Dumnezei. Am început această secțiune cu o sintagmă existentă în teologia mistică a Sfântului Dionisie pentru a lega discuția sa despre vederea Lui Dumnezeu cu episodul vederii Lui Dumnezeu de pe Sinai. Autorul nostru se ocupă cu înțelegerea domnicească a vederii Lui Moise, iar intrarea acestui întuneric este caracterizată ca fiind o intrare în cu supraluminos al slavei Lui Dumnezeu. Pentru Dionisie Moise, suprorog Moise, intră în întunericul neștiinței, Ton no fontis agnosias, părăsind toate percepțiile umane obișnuite, pentru a ajunge la Dumnezeu cel cu adevărat tainic, misticon, tainic, dumnezeiesc. Ceea ce se vede în Întunericul Dumnezeu este o vedere mai presus de vedere și de cunoștință, de cunoaștere obișnuită. Dionisie insistă asupra caracterului și static al lui moi Moise în Întuneric și afirmă că vederea lui Dumnezeu este o nevorbire și o neînțelegere totală, în sensul unei contemplări dumnezeiești care depășește mintea noastră. De aceea, în epistola către monahul Gaius, Dionisie insistă asupra caracterului incomprehensibil al extazului, de, ne, de, de necuprins, care nu poate fi cuprins cu totul, și în același timp asupra caracterului său gnoseologic absolut, care produce adevărata cunoașterea lui Dumnezeu extazul. Din vederea extatică nu înțelege nimic fără Dumnezeu, dar în același timp extazul este singura noastră Cunoaștere de pentru că e o împărtășire de viață Dumnezeu. Însă întunericul cu Dumnezeu este văzut de noi, se spune Dionisie diaconului dorotei. Este lumina neapropiată în care se spune că locuiește Dumnezeu, conform 1 Timotei 6 ,16. Lumina Dumnezească e nevăzută de cei care nu simțesc viața, dar cel ce intră întunericul cu al lui Dumnezeu, este tot ceea ce este învrednicit să cunoască și să vadă pe Dumnezeu, pentru că acela cunoaște în acel moment că este dincolo de toate cele sensibile și inteligibile. Ta da? estita chetanoita. Moise s-a și de vederea lui Dumnezeu pentru multa lui blândețe. Și la aceea Dumnezeu ne înalță, cu cugetarea peste cugetare și peste putința de a fi înțeles. <coughs> În mărturile noastre către cei care nu au trăit această vedere. Însă Dionisie nu se ocupă numai de vederea lui Moise, ci și de aceea apostolul de pe Tabor. El asimilează vederea de pe Tabor, cu ipostaza trăirii lumina divină în veșnicie, într-o ilustrare măreață făcută în despre numirile dumnezești una dintre cărțile Sfântului Dionisie, unde spune, La vederea rătării sale Dumnezești, a lui Hristos. În vedere prea curată, vom fi un plus de lumina mult luminoasă care ne va înconjura ca pe ucenicii în acea dumnezească schimbare la față. Căci ne vom împărtăși de dăruirea luminii cu minte nepătimașă și nematerială și de unirea mai presus de minte, razele mai presus de lumină, percepute neștiu și fericit într-o imitare dumnezească a minților celor mai presus de ceruri adică puterea puterilor a Sfinților Îngeri, vor fi dopotrivă cu Îngerii, cum spune adevărul Scripturii, și Fia ai Lui Dumnezeu, fiind Fia ai Învierii, Luca 20, 36. Exigențele practice, însă, la Lui Dumnezeu, nu sunt nici cele trecute cu vederea de Dionisie. Ajunge la unirea cu Dumnezeu numai prin iubirea preacinstitelor porunci și prin Sfintelor Împlinirii. Iar în despre Earhia cerească, Dionisie cere neamestecarea cu păcatul și luminarea minții pentru primirea luminii dumnezeiești. Teologia extatică a Sfântului Dionisie atestă faptul că vederea lui Dumnezeu o umplere de o cunoaștere. Ca pătimirea celor Dumnezești, o umplere de lumina Dumnezească care ne sfințește întreaga ființă. Exigențele vederii dumnezei sunt exigențele acestei ortodoxe trite de plinși cu dragoste de Dumnezeu, iar vederea lui Dumnezeu de acum e începutul vederii vești lui Dumnezeu și garanția locuirii împreună cu sfinții și îngerii lui Dumnezeu. Până la pagina 112, pentru că în podcastul următor să discutăm teologia mistica a Sfântului Grigorie de Nisa, așa cum apare ea în viața lui Moise, a Sfântului profet, profet Moise, care Viața lui Moise este o teologie mistico-exegetică în care vorbește pas cu pas despre desăvârșirea noastră prin așeză, prin iluminare, prin vederea lui Dumnezeu și prin continua îndumnezeire. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și pentru rugăciunile dumneavoastră și vă doresc pace și mântuire de la Dumnezeul nostru, Cel Ceresc, de la pracurata și Sfânta noastră Treime. Amin.